Михайло Коцюбинський. Інтермецо. Присвячую Кононівським полям. Дійові особи. Моя утома. Ниви у червні. Сонце. Три білих вівчарки. Зузуля. Жайворонки. Залізна рука города. Людське горе. Лишилось тільки ще спакуватись. Це було одно з тих несчисленних треба, які мене так утомили і не давали спати. Дарма чи те треба, велике чи мале, вагу те має, що кожен раз воно вимагає уваги, що не я їм, а воно мною вже керує. Фактично стаєш невільником цього многоголового звіра. Хоч на час увільнитись від нього, забути, спочити, я утомився. Життя невпинно йде на мене, наче хвиля на берег, і власне, і чуже. Я відчуваю, як чуже існування постійно входить у моє власне, мов вода притоків у річку. Я не можу розминутись з людиною, я не можу бути самотнім. Я всюди зустрічаю людину, яка одягає світу, камінь і залізу, порушує святу тишу землі з креготом фабрик, громом коліс, бруднить повітря пилом та димом, реве від болю, з радості, злості, як тварина». Людина постійно влазить у мою душу своїми поглядами, своїми вчинками та думками, стражданнями, надіями, жорстокістю та болем, вона хоче керувати мною, висмоктати мою кров, немов вампір. І це їй вдається. Я втомився. Мене втомили люди. Хто дасть мені втіху бути самотнім? Смерть? Сон? Як я чекав їх часом. Але й у вісні люди чигали на мене, несучи свої страждання, своє мерзенство. Моє серце не може цього витримати. Воно повне вщерть. Я хочу спокою. Поїзд летів повний людського гамору. Здавалось, город витягує в поле свою залізну руку за мною і не пускає. Мене дратувала непевність, що тремтіла в мені. Чи розтулить рука свої залізні пальці? Чи пустить мене? Невже я вирвусь від цього зойку та увійду в безлюдні зелені простори? І буде навколо і в мені тиша. Таки вдалося вирватися. Я був удома. Білі стіни будинку вертають мені притомність. Як тільки бричка вкотилась на широкий зелений двір, закувала Зозуля. Тоді я раптом почув велику тишу. Вона виповняла весь двір, таїлась в деревах, залягла по глибоких блакитних просторах, десять чорних кімнат, налитих тишею та пітьмою. Нарешті я сам... Навкруги тихо і безлюдно. Я лягаю спочитий, тону в чорній пітьмі. Може, і я обернусь тоді в бездушний предмет, який нічого не почуває. В ніщо. Так добре було б стати нічим, безгласним, непорушним спокоєм. Однак мені не віриться в безлюддя. Я відчуваю, що за цими стінами... «Є люди, від яких я так утомився. Я боюся, що цієї миті вони зайдуть до моєї темної кімнати зі своїми надіями, гнівом, стражданнями. От я їх вже бачу, як їх багато. Але я не можу вже думати про них, не можу боліти їхніми болями. Я втомився». А люди йдуть за одним, друге і і так без кінця. Вороги й друзі, близькі й сторонні. І всі кричать у мої вуха криком свого життя або своєї смерті. І всі лишають на моїй душі сліди своїх підошов. Затулю вуха, замкну свою душу і буду кричати, тут вхід невільний. Розплющую очі, раптом бачу у вікнах глибоке небо і віти берези. Кує Зозуля Уявляється раптом зелений двір Він уже поглинув мою кімнату Я скакую з ліжка І гукаю в вікно до Зозулі Ку-ку-ку-ку Добрий день «Боже, як багато неба, сонця та зелені! Я вибігаю на подвір'я, і мені назустріч зриваються з ланцюгів з радісним гавкотом великі білі вівчарки – Оверко, Пава і Трепов. Я знімаю з нетерплячих собак ланцюги і відпускаю їх на волю. Вони без пам'яті мчать на осліп, на вздогін волі». Мої дні течуть тепер серед степу, серед долини, налитої зеленим хлібом. Безкінечні таємничі стежки ведуть мене по нивах, які котять зелені хвилі і хлюпають ними аж в краї неба. Тепер я живу в окремому світі, який скидається на мушлю з двох половинок, зеленої та блакитної, що замкнули в собі сонце, наче перлину. Я ходжу і шукаю спокою. На небі сонце, Серед нив я, Більше нікого. Йду. Гладжу рукою соболину шерсть ячменів, Шовк колосистої хвилі. Вітер набиває мені вуха шматками згуків, Покошленим шумом. Тихо пливе блакитними річками льон. А там ячмінь, Хилиться й тче, тче з тонких вусів зелений серпанок. Йду далі. Стежки зміяться глибоко в житті, їх око не бачить, сама ловить нога. Волошки дивляться в небо, вони хотіли бути як небо і стали як небо. Тепер пішла пшениця. А я все йду, самотній на землі, як сонце на небі, і так мені добре, що не паде між нами тінь когось третього. Прибій колосистого моря йде через мене кудись у безвість. Врешті спиняюся серед білої піни гречок, стою й слухаю, як гуде співуча арфа бджолиних крил. Маю повні вуха тієї чудовної мелодії повні очі сяйва сонця. Тільки тепер я побачив село, нужденну купку солом'яних стріг, в обіймах зелених нив, для яких людина нічого не значить, воно ледве помітне. Навіть сліди людини затерті й закриті Поле сховало стежки й дороги Воно лиш котить та й котить зелені хвилі І хлюпає ними аж в краї неба І здається, що так буде вічно Я повертаюся додому пізно Обвіяний духом полію Свіжий, як дика квітка Спокійний і самотній, мов старий і сав Сідаю на ганку і спостерігаю за приходом ночі. Тепер я можу спокійно спати. На добраніч вам, Ниви, і тобі, Зозуле, я знаю, завтра з вранішнім сонцем влетить до мене в хату твоє жіноче контральто. Ку-ку, ку-ку. І зразу дасть мені настрій привіт твій моя найближча приятелько. Трепов, Оверко! Пава! Вони біжать на мій гук, як троє білих ведмедів. Я радісно йду за ними в поле. Їм трохи не до вподоби, здається, занадто гаряче сьогодні сонце, яке робить із них такі яскраві плями. Але я повний приязні до сонця, йду просто на нього лице в лице. Я дуже щасливий, що зустрічаюсь з ним тут, на просторі, де ніхто не затулить його обличчя, і кажу до нього. Сонце, я тобі вдячний. Ти сієш у мою душу золотий засів. Хто знає, що вийде з того насіння, може вогні? Я тебе люблю. Дивись же на мене, сонце, і засмали мою душу, як засмалило тіло, щоб вона була недоступна для комариного жала. Я себе ловлю, що до сонця звертаюся, як до живої істоти. Невже це значить, що мені вже бракує товариства людей? Ми йдемо серед поля, три білі вівчарки і я. Десь з боку вогко підпадьомкає перепел, бренькнула в житті срібна струна цвіркуна. Повітря тремтить від спеки, і в срібнім мареві танцюють далекі тополі Широко, гарно, спокійно Час наче зупинився Ніколи перше не почував я так ясно зв'язку з землею, як тут В городах земля одягнена в кам'яні залізо і недоступна Тут я став близький до неї Я тут почуваю себе багатим, хоч нічого не маю Бо поза всякими програмами і партіями Земля належить до мене, вона моя, всю її велику, розкішну, створену вже, всю я вміщаю в собі, там я творю її наново, вдруге, і тоді здається мені, що ще більше права маю на неї. Коли вслухатися в многоголосу тишу полів, помічаєш, що є в ній якась леділовима небесна мелодія. Жай, воронки! Все вони, невидимі, кидають з неба на поле свою свердлячу пісню, дзвінку металевою капризну, так що вухо ловить і не може зловити її переливів. Згори сипле та й сипле, витрушує душу з дзвіночків, струже срібні дошки і свердлить крицю, плаче, голосить і сіє регіт на дрібне сито. Це була прекрасна симфонія поля, до якої я щоразу пильно дослухався. Так минали дні мого інтермеццо серед безлюддя, тиші, чистоти. І благословен я був між золотим сонцем і зеленою землею. Благословен був спокій моєї душі. З-під старої сторінки життя визирала нова і чиста. Невже я не злякався більше тіні людини Та не вжахнувся б людського горя? Якщо це станеться, то тільки завдяки зеленим нивам Із шовковим шумом, та отій зозулі Із журливим куку, -ку, що наче сльозами Змивало мою втому. Ми таки стрілись на ниві, і мовчки стояли хвилину. Я і людина» то був звичайний селянин. Але крізь нього я раптом побачив купу чорних солом'яних стріх, затертих нивами, дівчат у хмарі пилу, що вертають з чужої роботи, брудних, негарних, з обвислими грудьми, кістлявими спинами, блідих жінок у чорних подертих запасках, що схилились як тіні над коноплями, пранцюватих дітей в суміш з голодними псами. Все, на що дивився і чого наче не бачив. Він був для мене наче паличка-дирижера, що викликає раптом з мертвої тиші цілу хуртовину звуків. І я вже не тікав, навпаки. Ми почали розмову, немов давні знайомі. Він говорив про страшні речі, і я відчував, як людське горе знову ловить мене. Але я тільки пожадливо слухав. Вже натяглися ослаблені струни, вже чуже горе може грати на них. І він розказував, «Про п'ятеро голодних дітей, про те, як немає землі селянам, про те, як раз на тиждень становий б'є йому морду, про те, як між людьми стало жити, наче між вовками, людей їдять пранці, нужда, горілка, а вони в темноті жируть один одного. Як нам світить, що сонце і не погасне? Як можемо жити?» І я гарячково карбував усе це у своєму серці. Город знову простяг по мене свою залізну руку на зелені ниви. Покірливо дав я себе забрати, і поки залізо та лящало, я ще раз в останнє вбирав у себе спокій рівнини, синю дрімоту далеких просторів. Прощайте, ниви! Котіть собі шум свій на позолочених сонцем хребтах. Може, комусь він здасться так, як мені? І ти, зозули, з вершечка берези, Ти теж строїла струни моєї душі. Вони ослабли, пошарпані грубими пучками, А тепер натягаються знову. Чуєте? Ось вони бренькнули навіть. Прощайте. Йду поміж люди, душа готова, Струни тугі, наладжені, вона вже рая.